A Karla bit. Blásið er 290. Hér birtist uppdráttur. Uppdrátturinn sýnir staðsetningu hins nýja sem Valar gáfu þeim ætunum sem veittu þeim stuðning í heftarssríðinu. Það kallast Númenor, en líka Gjafalandið. Blásið er 291.